פרק ט"ז ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם הודע את ירושלים את תועבותיה, ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים לירושלים, מחולותייך ומולדותייך, מארץ הכנעני, אביך האמורי, ואימך חיתית, ומולדותייך ביום הולדת אותך, לא חורת שרך. ובמים לא רוחצת למשעי, והמלח לא הומלחת, והכתל לא חוטלת. לא חסה עלייך עין, לעשות לך אחת מאלה לחומלה עלייך. ותושלכי אל פני השדה בגועל נפשך, ביום הולדת אותך. ועבור עלייך, בארך, מתבוססת בדמייך. ואומר לך, בדמייך חיי, ואומר לך, בדמייך חיי. רבבה, כצמח השדה נתתיך, ותרבי ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים, שדיים נכונו, ושערך צימח, ואת עירום ועריה. ואעבור עלייך ועיראך, והנה עיתך עת דודים, ואפרוס כנפי עלייך, ואכסה ערוותך. ואשב עלך ואבוא וברית אותך. נאום אדוני אלוהים, ותהיי לי, וארחצך במים, ואשטוף דמייך מעלייך, ואסוכך בשמן, ואלבישך רקמה, וענעלך תחש, ואכבשך בשש, ואחסך משי, ועדך עדי, ואתנה צמידים על ידיך, ורביד על גרונך.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 אשר שמתי עלייך, נאום אדוני אלוהים. ותבטחי ויופייך, ותזני על שמך, ותשפכי את תזנותייך על כל עובר, לא יהי. ותקחי מבגדיך, ותעשי לך במות תלואות, ותזני עליהם, לא באות ולא יהיה. ותקחי כלי תפארתך, מזהבי ומכספי אשר נתתי לך.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 ואתנך בנפש שונאותייך בנות פלישתים, הנחלמות מדרכך זימה. ותזני אל בני אשור, מבלתי שובעתך, ותזנים וגם לא שבעת. ותרבי את תזנותך אל ארץ כנען כסדימה, וגם בזאת לא שבעת. לא מה אמולה ליבתך, נאום אדוני אלוהים, בעשותך את כל אלה, מעשה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 ויהיבך הפך מן הנשים בתזנותייך, ואחרייך לא זונה, ובתיתך אתנן, ואתנן לא ניתן לך, ותהי להפך. לכן זונה, שמעי דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים, יען הישפך נחושתך, ותגלר ערוותך, בתזנותייך, על מאהביך.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 ונתתיך דם חיימה וקנאה. ונתתי אותך בידם, והרסו גבך, וניתצו רמותייך, והפשיטו אותך בגדיך, ולקחו כלי תפארתך, והניחוך עירום ואריה. והעלו עלייך קהל, ורגמו אותך באבן, ובדכוך בחרבותם. ושרפו בתייך באש, ועשו בך שפטים,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 ולא עשית את הזימה על כל תועבותייך. הנה כל המושל, עלייך ימשול לאמור, כאמה בתה. בת אימך את, גואלת אישה ובניה, ואחות אחותך את, אשר געלו אנשיהן ובניהן, אימכן חיתית, ואביכן אמורי. ואחותך הגדולה, שומרון, היא ובנותיה, היושבת על סמולך.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 גם את, שאי כלימתך, אשר פיללת לאחותך, בחטאותייך, אשר התאוות מהן, תצדקנה ממך. וגם את, בושי ושאי כלימתך, בצדקתך אחיותך. את שביתהן, את שבות סדום ובנותיה, ואת שבות שומרון ובנותיה, ושבות שביתייך בתוכהנה. למען תשאי כלימתך.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 לכל אשר עשית, נאום אדוני אלוהים.